«Тобі так не здається?» Граї облишила позування і ліниво опустилась на стілець. Потім підняла догори руки. «Ох, річ зовсім в іншому. Про свій бармені теж треба дбати», відповіла вона, здогадуючись, що кохтаки мала на увазі. «Та все ж! Будь ласка, облиште цю тему!» Граї потягнулася до сумочки і витягла цигарку. «То з тобою все гаразд?» – запитав Негара, обертаючи в руках баночку солі. Тобто, Іграї не хотіла відкриватися їм. З цигаркою в роті вона почала нишпорити у своїй сумочці. Мабуть, загубила запальничку, і тепер гарячково її шукала. Негара видобув з кишені свою запальничку і подав її Гіраї. Але для твоїх батьків смерть сестри, напевно, стала страшним ударом, чи не краще було залишитись і бодай якийсь час побути з ними? І гіра взяла в нього запальничку і прикурила цигарку. Ну так, за інших обставин я так і зробила. І Її цигарка яскраво горіла, поступово перетворюючись на попіл. І струсила його в попільничку. Цигарковий дим здіймався до стелі і розчинявся в повітрі. Вона спостерігала за його завитками. Але для мене там не було місця, сказала Гіраї безбарвним голосом. На мить здалося, ніби вони її не зрозуміли. Негара і Кохтаки дивилися на Гіраї з пантелечиною. Вона це помітила. Мені не було де залишитись, додала вона і затягнулася димом. Про що ти? схвильовано запитала Кеї. Гіраї відповіла на її запитання так, ніби говорила про цілком буденні речі. Аварія сталася, коли вона поверталась додому після візиту до мене, так? Тому батьки, звісно, звинувачують у її смерті мене, пояснила вона Як вони можуть так думати? Киї здивовано розкрила рота Гера їй видихнула хмарку диму Але вони так думають І почасти вони мають рацію, похмуро пробурмотіла вона Вона постійно приїздила до Токіо знов і знов І щоразу я відмовляла її у зустрічі Три дні тому Кей допомогла Гіраї сховатися, щоб уникнути зустрічі з Кумі. Шкодуючи про це, вона опустила очі. І Гіраї вела далі, не звертаючи увагу на її реакцію. Ні мама, ні тато не захотіли зі мною поговорити. Її посмішка поблякла і зрештою зовсім зникла. Не сказали жодного слова. І Гераї довідалась про смерть Кумі від адміністраторки ресторану, яка багато років працювала в їхньому сімейному готелі. Вона вже давно не брала слухавку, коли телефонували з готелю, з дому, чи тим паче хтось із персоналу. Але з якоїсь причини, може через перечуття, два дні тому Гіраїв відповіла на виклик з номера адміністраторки, що пролунав на світанку. Коли побачила на екрані мобільного її номер, серце на мить завмерло. Заплаканій адміністраторці відповіла тільки зрозуміло і поклала слухавку. Схопила свого гаманця і помчала додому на таксі. Водій таксі стверджував, що колись був естрадним артистом. Дорогою він непрохано виступив перед нею з фрагментом свого комедійного монологу. На щастя, його жарти виявились неочікувано смішними. І гіра і щоразу корчилась на задньому сидінні, ледь не надриваючи живота від сміху. Вона раготала голосно і довго, а часом навіть плакала від такого нестримного сміху. Врешті таксі зупинилося перед її сімейним готелем Такакура. Вони вирушили на світанку, і дорога зайняла 5 годин. Вартість поїздки перевищила 150 тисяч є. Та оскільки гра платила готівкою, колишній артист заокруглив суму в менший бік і задоволений поїхав своєю дорогою. Лише вийшовши з таксі, гіра зрозуміла, що вона досі в хатніх капцях, а на голові в неї бігуді. Одягнена в саму нічну сорочку, відчула на собі всю пекільність розжареного ранкового сонця. Коли тіло вкрилось великими краплями поту, вона пожалкувала, що не прихопила із собою хустинки. Рушила всипаною гравієм стежиною до будинку, що ховався позаду готелю та кура. Дім її батьків – було спроєктовано в цілковито японському стилі, який жодним чином не змінювався, відколи збудували готель. Ігра її пройшла під великими, накритими дашком ворітьми і зупинилася біля головного входу. Минуло 13 років, відколи вона була тут востаннє, але нічого не змінилося. Ігра їй що в цьому місці час просто зупинився. Вона спробувала відчинити розсувні двері, було незачинено Двері з гуркотом відсунулися І вона опинилась всередині Там було холодно Повітря здавалось настільки крижаним що в дівчини аж морозом по спині продерло Вона пройшла коридором до вітальні Кімната була зовсім темна Без будь-яких ознак чиєїсь присутності Нічого незвичного Кімнати в старих японських будинках Часто були темними але гірається темрява гнітила. У коридорі теж було тихо, лише під її ногами поскрипувала підлога. Домашній вівтар її сім'ї був у кімнаті в кінці коридору. Вона зазирнула туди і побачила, що двері, які виходили на терасу, відчинено. Там розгледіла згорблену спину свого батька. Він сидів з краю тераси, роздивляючись пишний зелений сад. Перед дверима безмовно лежала кумі. На ній була біла мантія, яку вона зазвичай накидала поверх рожевого кімоно – традиційного одягу управительки готелю Такакура. Схоже, Ясу весь цей час сидів біля неї, бо досі стискав у долоні білу тканину, якою накривали обличчя. Їхньої матері Мічіко не було. Гіра опустилась на підлогу і подивилась на обличчя сестри. Воно було таким умиротвореним, що здавалось, ніби вона просто спить. Ніжно торкнувшись її щуки, гіра її подумки прошепотіла. Дякувати Богові! Якби її обличчя внаслідок аварії зазнало значних ушкоджень, її опустили б у труну, загорнутою, наче муміє. Така думка зринула в її голові, коли вона дивилася на симпатичне личко кумі. Це надавало Гіраї спокою, відколи вона довідалась про аварію. Їхній батько Ясу невидющим поглядом усе вдивлявся глиб саду. «Батько», – сказала Гіраї неприродним голосом до його спини. Це мала бути її перша розмова з батьком, відколи 13 років тому вона пішла з дому. Таясуо так само сидів спиною до неї, а замість відповіді тільки шмигнув носом. Гіра ще якийсь час дивилася на обличчя кумі, а потім повільно підвелася і тихо вийшла. Вона подалася в місто, де вже почалась підготовка до фестивалю Тонабата. Досі в бігуді, хатніх капцях і самій нічній сорочці вона вешталася з до заходу сонця. За цей час, придбала траурний одяг і знайшла готель. Під час похорону, що відбувся наступного дня, вона бачила, як її мама Мічко намагалась бути сильною поряд з батьком, який не міг стримати сліз. Вона не сіла вряд для членів сім'ї, а примостилася подалі з іншими співчувальцями. Лише одного разу вони з мамою зустрілись поглядами, але нічого не сказали одна одній. Похорон минув, як належить. Ігра її покурила біля сестри ладан і пішла, не обмінявшись ні з ким бодай словом. Стовчик попилу на цигарці подовжив і безшумно впав додолу. Вона це помітила. Ось так, сказала вона, гасячи цигарку. Негара низько опустив голову. Кохтаке сиділа нерухомо з чашкою в руці. Кеї дивилась на гіраї сповненими тривогою очима. Гірая обвела поглядом усі три обличчя і зітхнула. Не вдаються мені всі ці серйозні речі, роздратовано кинула вона. Гіраї, почала було Киї, але гірає відмахнулась від неї. Тому припиніть супитись і досить питати, чи зі мною все добре, з благанням у голосі додала вона. З обличчя Киї вона зрозуміла, що та однаково хотіла щось сказати, тому повела далі. «Може, так і не скажеш, та я справді засмучена. Але годі, друзі, я маю пережити це, показавши себе як найкращого боку». «Хіба ні?» Грея говорила так, ніби намагалась заспокоїти заплакану дитину. Такою вона вже була, холоднокровною за будь-яких обставин. Якби на її місці була Кеї, вона проплакала б без перестанку кілька днів. Якби на її місці була Кохтаке – вона оплакувала б покійно впродовж визначеного періоду трауру і поводилась б, як належить, стримано. Але Гіраї не була ані Кеї, ані кохтаки. «Я оплакую її так, як умію. Усі ми різні», – сказала Гіраї і на цих словах підвелася, прихопивши свою чорну сумочку. «Такі справи», – додала вона, уже прямуючи до виходу повз гари. «То чому ти тепер прийшла до кафе?» Пробурмутів він, мов би, сам до себе. Ігра їй уже біля виходу застигла, мов зупинений кадр. «Чому ти прийшла сюди, а не пішла спершу додому?» Сказав він безцеремонно, стоячи спиною до неї. Ігра якусь мить не могла вимовити, бодай, слово. «Спіймали на гарячому», – урешті зітхнула вона. Відтак обернулася і підійшла до столика, за яким до того сиділа. Негара не дивився на неї. Він усе ще розглядав баночку і сіллю у своїх руках. Гераї мустилась на той самий стілець. Гіраї звалася Киї, яка принесла листа. Він досі в мене. Вона нерішуче простягнула його жінці. Ти його не викинула? – здивувалась Гераї. Вона відразу пізнала того листа. Жодної секунди не сумнівалася, що то був лист, якого три дні тому тут у кафе написала їй кумі. Вона наказала Киї викинути його, навіть читати його не хотіла. Рука гераї тремтіла, коли вона взяла листа. То був останній лист кумі. Більше вона її ніколи не напише. І гадки не мала, що віддам його тобі за таких обставин, сказала Киї і винувато опустила голову. Ну, звісно ж, ні. Дякую, відповіла Гераї. Вона видобула з незапечатаного конверта, складеного напіл листа. У ньому було те, про що й казала Гіраї. Сестра завжди писала те саме. Але те, що завжди дратувало Гіраї, цього разу викликало сльози. Я навіть не зустрілася з нею, і от що трапилось. Вона шмигнула носом. Лише вона ніколи не забувала мене. Знов і знов приїздила до Токіо побачитися зі мною. Коли Кумі вперше приїхала до Токіо побачитися з сестрою, їй було 18 років, а Гіраї – 24 Тоді Кумі була її маленькою пухкінькою сестричкою Яка час від часу налагоджувала з нею зв'язок за спинами батьків Кумі була слухняною молодшою донькою Уже в старших класах після занять допомагала в готелі Коли Гіраї пішла з дому, усі сподівання батьків лягли на плечі Кумі Щодо повноліття вона стала обличчям старого готелю Такакура і його майбутньою управителькою. Уже тоді Кумі намагалась переконати сестру повернутися в сім'ю. Попри постійну зайнятість у готелі, знаходила час раз на два місяці приїздити до Токіо, аби зустрітись з З Спершу, що бачачи в ній маленьку сестричку, Гіраї не відмовляла Кумі в зустрічі і завжди її вислуховувала. Але з часом її почало гнітити відчуття, що своїми проханнями кумі тисне на неї, тому вона щоразу дедалі більше дратувалася. Останній рік або й два Гераїв взагалі уникала сестру. Востаннє вона ховалась від кумів в кафе. Потім, не бажаючи читати її листа, наказала Кейі викинути його. Гераїв сховала листа кумі, якого для неї зберегла Кейі, Назад до конверта Я знаю правило Теперішнє не зміниться Хай би що я для цього робила Я чудово це розумію Поверніть мене в той день Благаю Обличчя Гіраї зробилося як ніколи серйозним Вона низько опустила голову Вузькі очі Негари звузили ще більше Коли він дивився на її понуру опущену голову День, який Гіраї назвала тим днем був три дні тому, коли кумі навідались до кафе. Негаре, звісно ж, знав про це. Гера її просила повернути її в минуле, щоб побачитись із сестрою. Київськохтаки, затамувавши подих, чекали на відповідь Негара. Запала моторошна тиша. Тільки жінка в білій сукні, наче й не було нічого, усе читала свій роман. Бряц, звук, з яким Негаре опустив на барну стійку баночку солі. Луною прокотився все через усе кафе. Відтак, не зрунившись слова, він пішов до затильної кімнати. Гірай підняла голову і глибоко втягнула повітря. Із затильної кімнати ледве чулося, як негарик кликав в казу. «Але Гірай!» «Так, я знаю». Здавалось, Гірай перебила кохтаки на півслові, аби не слухати, що та хотіла сказати. Вона підвелася і рушила до жінки в білій сукні. Гм, Як я щойно сказала, чи можу я, будь ласка, посидіти на цьому стільці? Г гіраї, поквапила зупинити її Кеї. Можете поступити з мені місцем? Дуже вас прошу. Незважаючи на Кеї, Гіраї склала в долоні докупи, ніби молилась до якогось Бога. Виглядала вона досить кумедно, але налаштована була рішуча. Однак жінка в білому і оком не змгнула. Це розлютило Гіраї. Агов, ви мене чуєте? Не треба мене ігнорувати. Невже ви не можете поступитись мені місцем?» – не вгавала Гіраї. А потім поклала руку на плече жінці. «Ні, Гіраї, зупинись, не роби цього!» «Будь ласка!» – Гіраї не слухала казу. Вона щосили потягнула жінку в білому за руку, намагаючись зрушити її з місця. «Гірай, зупинись!» – кричала Кей. Але тієї миті жінка в білій сукні широко розплющила очі та втупилась в гірай. Ураз дівчині стало неймовірно важко, мов безземна гравітація посилилась в кілька разів. Світло потм'янішало, ніби в приміщенні горіли, блимаючи на вітрі, самі свічки, а через кафе луною прокотилось моторошне примарне завивання і годі було розібрати, звідки воно взялося. Не в змозі поворухнути жодним м'язом, Гераїв пала на коліна. «Що за... Що це таке?» «Даремно ти мене не послухала», – відповіла Київ в Менері. «Я ж тобі казала» і драматично зітхнула. Гераїв знала про правила, але нічого не чула про прокляття. Про все, що було їй відомо, вона довідалась з пояснень іншим відвідувачам, які хотіли повернутися в минуле. Та зазвичай усі вони відмовлялись від свого задуму, почувши про ті правила. «Вона якийсь демон, відьма!» – вигукнула Герай. «Ні, вона лише привид», – незворушно відказала Киї. Притиснута до землі, Герай лаяла жінку в білому, над чим світ стояв. Проте її прокльони ані трохи не допомагали. «Ох!» – із затильної кімнати вийшла Казу. Вона відразу зрозуміла, що трапилося. Дівчина кинулась на кухню і повернулася зі скляною каравкою, повною кави. Вона підійшла до жінки в білій сукні. «Бажаєте ще кави?» запитала казу. «Так, будь ласка», відповіла жінка, і прокляття спало. Дивина, однак лише казу могла зняти прокляття. Свого часу киї та негари теж намагались, але їм це не вдавалось. Коли прокляття минуло, до Гіраї повернулися звичні відчуття. Вона важко відсапувалась. Добряче приголомшена тим, що сталося, вона повернулася до Казу. «Казу, Люба, благаю, скажи їй щось. Нехай вона встане», – прохала Гераї. «Послухай, я розумію, що тобі довелось пережити, Гіраї. То ти можеш щось зробити?» Казу опустила погляд на кавову каравку і на кілька секунд замислилась. Не знаю, чи це спрацює, нарешті озвалася вона. Гераї перебувала в такому вітчаї, що ладна була спробувати будь-що. Байдуже, будь ласка, зроби це для мене. Вона знову склала руки, ніби до молитви. «А гаразд, спробуймо. Казу підійшла до жінки в білій сукні. Кей допомогла Гераї підвестися, і вона уважно спостерігала за діями казу. Аж раптом не зрозуміло, навіщо. «Бажаєте ще кави?» – знову запитала казу, хоча чашка була повною повінця. І гіраї та кохтаки схилили голови набік, бік, не тямлячи, що замислила казу. Та несподівано жінка в білому погодилась. «Так, будь ласка», – сказала вона і випила всю каву, що її лише кілька хвилин, тому налила казу, аби зняти прокляття з гіраї. Дівчина знову наповнила їй чашку, Жінка в білій сукні повернулася до свого роману, наче не трапилось нічого надзвичайного. «А потім?» «Бажаєте ще кави?» – знову запитала казу. Жінка в білому ще навіть не встигла торкнутися до кави, що наповнювала чашку по самій вінця. І все ж знову погодилась. «Так, будь ласка», – сказала вона і одним махом випила всю каву. Хто б міг подумати? Вираз обличчя кохтаки змінився – коли вона зрозуміла, що замислила Казу. Дівчина намагалась добути того стільця для Гіраї та все доливала каву жінці в білій сукні. Казу дотримувалась свого божевільного плану. Наливши свіжої кави, вона знову пропонувала нову порцію, ввічливо запитуючи «Бажаєте ще кави?» і знову повторювала все спочатку. Жінка в білому щоразу погоджувалась на її пропозицію, відповідаючи «Так, будь ласка», і випивала каву Згодом жінка в білій сукні змінилася Ніби почувалась не надто добре Вона вже не могла випити каву Одним махом А потягувала її маленькими ковтками Казун вгаваючи Змусила її випити декілька чашок поспіль Здається їй зле Чому вона просто не відмовиться? Запитала кохтаки, Співчуваючи жінці в білому Не може Прошепотіла їй на вухо Кий Чому? Мабуть, таке правило. Святий Боже, здивувала Кохтаке, розуміючи, що не лише люди, які хотіли мандрувати в часі, мали дотримуватись тих осторожних правил. Вона спостерігала далі, адже їй котіло дізнатися, чим усе закінчиться. Казу налила восьму чашку, знову по самій вінця, а шкава ледь не вихлюпнула через край. Жінка в білій сукні скривелася але Казу не відступала. «Бажаєте ще кави?» Коли Казу запропонувала жінці в білому дев'яту чашку, вона раптом підвелася зі стільця. «Вона підвелася!» радісно вигукнула кохтаки. «Убирання!» пробурмотіла жінка в білому, не зводячи погляду з Казу, і пішла до убиральні. Довелось трохи на неї натиснути, але те місце звільнилось. «Дякую!» – сказала Гераїна певним кроком – наблизилась до стільця, на якому щойно сиділа жінка в білій сукні. Здавалося, що нервова напруга Гіраї передалася всім, хто був у кафе. Вона глибоко вдихнула, повільно видихнула і протиснулася у простір між стільцем і столиком. Опустившись на стільця, Гіраї повільно заплющила очі. Кумі Гіраї завжди, ще з дитинства, була малявкою, яка всюди ходила за старшою сестрою вигукуючи. Сеструню, глянь на це, чи сеструню, ти чула про те? У старому готелі Такакура, незалежно від сезону, завжди було багато постояльців. Їхній батько, Ясуо, був його управителем, а матір Мічіко, управителькою. Вона стала до роботи невдовзі після народження кумі. Тому частенько за сестрою, ще немовлям, доглядала шестирічна Гіраї. Коли Кумі пішла до першого класу, Гераї носила її на плечах до школи. То була державна школа, і вчителі, на щастя, ставились до них доволі лояльно. Якщо Кумі починала плакати на уроці, Гераї виводила її з класу і заспокоювала. Якби хтось узявся описати Гераї в шкільні роки, то її можна було б назвати надійною старшою сестрою, яка піклувалась про свою маленьку сестричку. Батьки покладали на гіраї великі надії, бо вона від природи була товариською та приязною. Вони вважали, що в майбутньому старша донька стане чудовою управителькою готелю. Одначе батькам не вдалося до кінця збагнути всю складність дончиного характеру. Перед усім Гіраїв була вільною птахою. Вона хотіла робити те, що їй подобалось, не переймаючись думкою інших. Саме тому носила кумі на плечах, коли йшла з нею до школи. Її не стримували жодні упередження. Вона хотіла робити все по-своєму. Її дії не надто хвилювали батьків, але зрештою саме це її вільнодумство спричинило відмову виконувати їхню волю і одного дня взяти на себе керування готелем. Не можна сказати, що Гіраї ненавиділа своїх батьків чи сам готель. Річ у тім, що вона жила, щоб бути вільною. Коли їй виповнилось 18, пішла з дому. Кумі тоді було 12 років. Гнів батьків через дончин учинок був таким же палким, як і їхні бажання, щоб вона стала управителькою готелю тому вони зреклися її. Утеча Гіраї завдала страшного удару її батькам і важким тягарем лягла на плечі Кумі. Але та, схоже, підозрювала, що Гіраї збиралася піти з дому. Коли сестра пішла, Кумі не плакала і не побивалася. Прочитавши залишеного їй листа, лише пробурмотіла. Вона така егоїстка. Раптом Гіраї побачила поряд Казу, яка принесла на срібній таці білу чашку і срібного чайничка Її обличчя стало загадково незворожним Ти знаєш правила? Я знаю правила Перше правило Повернувшись у минуле, можна зустріти тільки з тими, хто відвідував кафе В останній гіра її бачила кумі саме тут Але вона ховалася, тому вони не зустрілись Та головне, що кумі вже тут бувало Друге правило – жодні дії в минулому, скільки б зусиль ти не доклала, не можуть змінити теперішнього. Скажімо, навіть якщо Гераї повернеться в минуле і скаже кумі не їхати додому на авто, низка інших подій забезпечить дотримання цього правила, тому вона не зможе запобігти загибелі сестри в автокатастрофі. Годі й вигадати жорстокіше правило для Гераї але вона намагалась не думати про нього. Третє правило. Аби повернутися в минуле, треба сісти на конкретний стілець. Саме на ньому і сиділа Гіраї. Четверте правило. Не можна підводитись з того стільця. П'яте правило. Час перебування в минулому обмежений. Його відлік починається, коли каву наливають у чашку і завершується, коли кава вистигає. Часу обмаль. «Та скільки б його не було, якщо їй удасться останнє побачити кумі, це безумовно того варте». Гіраї низько опустила голову, готуючись до мандрівки. Геть незважаючи на те, готова вона чи ні, казу продовжувала. «Люди, які повертаються в минуле, щоб побачитись з померлими, під впливом емоцій, навіть знаючи про обмеження в часі, не можуть попрощатися». Тому хочу дати тобі ось це. казу струмила в її чашку, схожу на коктейльну паличку-штуковину. Вона мала близько 10 сантиметрів завдовжки і трохи скидалась на ложку. Що це? Це попередить тебе звуковим сигналом, що кава от-от охолоне. Тож коли пролунає попередження? Гаразд, я знаю. Я все зрозуміла, і обірвала пояснення подруги. Вона непокоїла, що обмеження в часі, яке спливе, коли кава охолоне, якесь не надто чіткі. Навіть якщо вона подумає, що кава вже вистигла, у неї може залишати ще кілька хвилин. Або ж вона може припустити, що кава ще достатньо тепла, затримається занадто довго і не зможе повернутися назад. Але з таким попереджувальним сигналом усе було значно простіше – і вона могла забути про свою єдину тривогу. Гіраї лише хотіла перепросити. Кумі раз за разом приїздила побачити з нею, а її це лише дратувало. Та крім сорому за негарне поводження із сестрою, її хвилювало ще й те, що Кумі стала управителькою готелю. Коли Гіраї пішла з дому і батьки зреклися її, Кумі автоматично успадкувала сімейний готель. Її сестра була такою слухняною, що не могла, як Гераї, не виправдати очікувань батьків. А що як це перекреслило всі мрії Кумі? Якщо в неї колись була мрія, якій не судилось збутись через огоїстичний вчинок Гераї, це могло пояснити, чому Кумі постійно приїздила до Токіо і просила сестру повернутися додому. Тоді вона змогла б утілити в життя свою мрію. Якщо Гіраї здобула свободу в обмін на мрію Кумі, зовсім не дивно, що сестра ображалась на неї. Хоча й вона жалкувала про це, тепер уже нічим було зарадити. Це була ще одна причина, чому Гіраї хотіла перепросити у Кумі. Якщо вона не може змінити теперішнього, то бодай може сказати «Вибач, будь ласка, свою старшу сестру-егоїст, Гіраї подивилась в очі казу і рішуче кивнула. Казу поставила чашку перед гіраї. Правою рукою взяла стаці срібного чайничка і поглянула на жінку з підопущених повік. То була справжнісінька церемонія. І церемонія ця залишалася незмінною хто б не сидів на тому стільці. Вираз обличчя казу теж був її частиною. Тільки не забудь, Зупинившись, прошепотіла казу, випити каву до того, як вона охолоне. Дівчина почала повільно наливати каву в чашку. З усенького носика, сріблястого чайничка, напій лився беззвучно, суцільною тоненькою цівкою. Гіраї спостерігала, як наповнювалась чашка. Що довше лилася кава, то більша нетерплячка брала гіраї. Вона хотіла якнайшвидше опинитися в минулому і побачити зі своєю маленькою сестричкою. Вона хотіла перепросити у неї, але здавалося, що кава почне вистегати, ще навіть не наповнивши чашку повінця. А такого дорогоцінного часу у неї і так обмаль. Від чашки здіймалась пара. Спостерігаючи за її мерехтливими завитками, Граєві відчула, як паморочиться в голові. Її тіло злилося з парою, яка поглинула її, і вона відчула, як теж підіймається догори. Хоча таке було з нею вперше, Гіраї це зовсім не лякало. Це відчуття дещо погамувало її нетерплячку, і вона повільно заплющила очі. Уперше Гіраї завітала до кафе сім років тому. Тоді їй було 24 і вона вже три місяці керувала власним баром. То була неділя наприкінці осені. Ігра їй гуляла кварталом і цілком випадково зайшла до кафе подивитися, що там у Єдиною відвідувачкою, окрім неї, була жінка в білому. Тієї пори року люди вже витягали свої теплі шарфи, а біла сукня жінки мала короткі рукави зауваживши, що в такому вбранні має бути холодно навіть у приміщенні, і грає сіла біля барної стійки. Вона роззирнулася, але не побачила жодного працівника. Коли Дзеленкнув дзвоник на дверях, сповіщаючи про її прихід, і граєй не почула звичного «Вітаю! Ласкаво просимо!». Склалось враження, що сервіс тут не найкращий, але це анітрохи трохи не сполохало дівчину. Навпаки, їй сподобався цей заклад, де не дотримувались традиційних практик обслуговування відвідувачів. Вона вирішила трохи зачекати. Можливо, з'явиться хтось із працівників. Може, вони іноді не чують дзвоника? Героїв раз стало цікаво, чи завжди тут так зустрічають гостей. А ще та жінка в білій сукні, яка ніби і не помітила її. Вона так само тихенько читала свою книжку. Ігра і подумала, що помилково прийшла до кафе того дня, коли його зачинено. Минуло хвилин зо п'ять знову озвався дзвоник, і всередину зайшла дівчина на вигляд віку старшокласниці. Вона байдужно кивнула Вітаю, ласкаво просимо і неквапливо пішла до затильної кімнати. Ігра їй страшенно втішилась. Вона знайшла кафе, де не догоджали відвідувача, а це означало свободу. Ніколи не знаєш, коли тебе обслужать. Ігра їй подобались заклади такого ж тиму. Вони давали змогу трохи перепочити після кафе і ресторанів, у яких обслуговували у звичний передбачуваний спосіб. Ігра їй запалила цигарку і спокійно чекала. Згодом з тої самої затильної кімнати, де зникла школярка, вийшла жінка. Гірає вже встигла випалити одну цигарку і прикурювала іншу. Жінка була вдягнена в бежевий в'язаний картеган і довгу білу спідницю, поверх якої мала винного кольору фартух. У неї були великі круглі очі. Школярка, вочевидь, сказала їй, що прийшла від відвідувачка, але жінка рухалась розмірено і повільно. Вона, схоже, зовсім не квапилась обслуговувати Гіраї. Налила в склянку води, поставила перед нею і з посмішкою сказала. Вітаю, ласкаво просимо. Наче все було так, як і мало. Можливо, відвідувачі, звиклі до особливого ставлення, подумали б, що жінці не завадило б вибачитись за таке повільне обслуговування. Але Гіраї не хотіла і не чекала, що її догоджатимуть. Жінка нічим не виявляла, що усвідомила свою помилку, а лише тепло посміхалася. Гіраї ще не доводилось зустрічати іншу вільнодумну жінку, яка, як і вона сама, робила б усе у власному темпі. Ця працівниця кафе відразу їй сподобалась. «Менше догоджаєш, більше клієнтів маєш». Таким було гасло Гіраї. Відтоді Гіраї приходила до Фунікулі, Фунікула щодня. А тієї зими довідала, що в цьому кафе можна повернутися в минуле. Їй видали з дивним, що жінка в білому завжди одягнена в сукню з короткими рукавами. Коли Герай запитала, вам не здається, що їй холодно? Кия розповіла їй про привода в білій сукні і можливість повернутися в минуле, сидячи на тому стільці. Гіграя відповіла, це неможливо, бо й справді вважала таке неймовірним. Але водночас вона не вірила, що Киї могла їй про таке збрехати, тому на якийсь час облишила цю тему. А десь за півроку, завдяки розповсюджену міської легенди, кафе набуло було шаленої популярності. Та навіть пересвідчившись, що в минуле дійсно можна повернутись, іграє жодного разу. Не думала про те, щоб здійснити цю мандрівку. Вона жила в шаленому темпі і ні про що не шкодувала. Та який взагалі сенс, дивувалась вона, якщо згідно з правилом, теперішнє не зміниться, хай що не роби. Так було до загибелі кумів в автокатастрофі. У Гіраї ще мерехтіло перед очима, коли вона почула власне ім'я – Гіраї. Почувши той знайомий голос, вона рвучко розплющила очі. Повернула голову в той бік, звідки він долину, і побачила кеї у винного кольору фартуху. Її великі круглі очі були сповнені здивуванням. Фусай теж був кафе, сидів за найближчим доходу столиком. Усе було точнісінько так, як запам'ятала Гіраї. Вона повернулася в той день, день, коли її сестра Кумі ще була жива. Гіраї відчула, як закалатило серце. Вона мала заспокоїтись. Від напруги всі м'язи її тіла напнулися, ніби струни, доки вона силкувалась бодай трохи, опанувати себе. Не можна було, щоб її очі почервоніли і набрякли від сліз, а з носа потекло. Зовсім не такої вона хотіла зустріти кумі. Грай притиснула руку до серця, повільно і глибоко вдихнула. «Привіт!» Вона повернулась до Киї, яка стояла за барною стійкою, ширко розплющивши очі. Киї, поява знайомої її людини на тому стільці, заскочила зненацька. Водночас спантеличена і заінтригована, вона говорила так, ніби ніколи раніше не бачила мандрівників у часі. «Що? Ти повернулася з майбутнього?» «Ага, справді, заради Бога, навіщо?» Кей з минулого не знала, що сталося. Це було очікуване і цілком логічне запитання. Ох, просто прийшла побачити зі своєю сестрою. Гераї не збиралась брехати. Вона міцніше стисла конверта, який лежав у неї на колінах. Ту, яка постійно приїздить, аби переконати тебе повернутися додому? Так, і її. Оце вже дивина, хіба ти зазвичай не намагаєшся її уникати? «Ну, не сьогодні. Сьогодні я хочу побачити з нею». Гіра їй сілкувалась відповідати безтурботно. Хотіла засміятись, але в її очах залишався смуток. Вона не могла запалити жодної іскорки. Не знала, куди звернути погляд. Якщо Кеї гарненько придивиться, то відразу її розкусить. Навіть зараз вона відчувала, що Кеї щось підозрює. «Що трапилось?» – прошепотіла Кеїн. Якийсь час гірай не відповідала, відтак озвалася ніби не своїм голосом. Ох, нічого не трапилось, нічого гісінького. Вода тече з звища в низину, така природа гравітації. Людські емоції теж мають свою гравітацію. Нелегко брехати і удавати щось перед подругою, якій звіряєш усі свої почуття. Правда так і хоче вирватися нестримним потоком. Особливо, коли намагаєшся приховати свій смуток і вразливість. Значно легше зробити це перед незнайомцем або не надто близькою людиною. Для Гіраї Киї була тим, кому вона могла розповісти будь-що. Емоційна гравітація була великою. Киї могла прийняти і пробачити все, що зірвалося б з язика Гіраї. Такою вона бачила Киї. Навіть однісіньке добре слово з уст Киї володіло нестримною силою, здатною здолати напругу душі Гераї. Тієї миті Киї залишалося сказати лише одне слово. Якби вона турботливо запитала ще щось, виверження правди неможливо було б спинити. Киї занепокоєно дивилась на Гераї. Вона це знала, хоча й відвела очі від Киї. Гераї – Відчайдушно уникала її погляду Вочевидь, занепокоєна небажанням гіраї дивитись на неї Киї вийшла з забарної стійки «Дзень-дзелень» Зелень, несподівано звався дзвоник «Вітаю, ласкаво просимо» – машинально сказала Киї Та рвучко зупинилась Оскільки вхід до кафе був незвичним Відвідувач з'являвся не відразу але Гіраї знала, що то прийшла Кумі. Стрілки середнього настійного годинника показували третю. Кожен з трьох годинників указував різний час, але вона точно знала, що на середньому він правильний. Саме цієї пори, три дні тому, Кумі була в кафе. Того дня заховалася заховалась забарною стійкою. Іншої схованки не знайшлося адже кафе розташовувалось в підвалі і мало тільки один вхід. Зайти чи вийти можна було лише сходами з надвору. Гіра їй завжди приходила обіді, замовляла каву, тервенила з киї та йшла на роботу. Того дня вона саме підвелась зі стільця, бо хотіла відчинити свій бар раніше. Запам'ятала, що глянула на середнього годинника, аби дізнатися час. Була рівно третя година. «Заргано», – подумала вона, але вирішила, що спробує приготувати якісь закуски. Гірай заплатила за каву і збиралась виходити. Вона вже вхопилася за дверну ручку, аж раптом почула на сходах голос своєї сестри. Кумі, спускаючись сходами, говорила з кимось телефоном. У паніці Гірай заскочила назад до кафе і побігла ховатись барною стійкою. «Дзень-зелень!» the – проспівав дзвоник. Гіраї країм оком побачила, що до середини зайшла кумі і пригнула голову. Отак три дні тому вона уникла зустріч із сестрою. Тепер Гераї сиділа на тому стільці, чекала приходу кумі. Розуміла, що й гадки немає, у що була вдягнена її сестра. Останніх два роки вона й обличчя її, як слід, не бачила і вже не могла згадати, коли в останній з нею зустрічалася. Гіраї нарешті збагнула, як наполегливо уникала свою сестру. Тепер її груди стиснув жаль. Біль усе нестерпнішав, коли вона почала пригадувати, до яких вивертів удавалося, аби не бачитися з кумі. Але тієї миті Гіраї не могла дозволити собі розплакатись. Вона ще жодного разу не плакала перед сестрою. Якщо розридається тепер, кумі це може видатись дивним. Вона неодмінно почне розпитувати, що сталося І герої боялась, що тоді зовсім не зможе опанувати себе Навіть попри правило, що теперішнє однаково не зміниться Не стримається і скаже Ти загинула в автокатастрофі, тому краще повертайся додому потягом Або не їдь сьогодні додому Але це найгірше, що можна сказати Тоді вона стане провісницею смерті і страшенно засмутить кумі Треба було за всяку ціну уникнути такого розвитку подій. Останнє, що чого вона хотіла б, це завдати сестрі ще більших страждань. Гіраї глибоко вдихнула, аби погамувати свої божевільно бурхливі емоції. Старша сеструня? Від цього запитання серце Гіраї пропустило один удар. То був голос Кумі, голос, який вона вже ніколи не почує. Гіра повільно розплющила очі і побачила біля входу сестру, яка теж дивилась на неї. «Привіт!» Гіра її підняла руку, помахала і посміхнулася так радісно, як тільки змогла. Напруга, здавалося, зійшла з її обличчя. Та лівою рукою вона так само стискала листа, який лежав у неї на колінах. Кумі не відводила очей від сестри. Гіра розуміла, чому Кумі спантилична. До цієї миті вона щоразу, забачивши кумі, навіть не намагалась приховувати свого роздратування. Зазвичай вона ставала холодною і байдужою, ніби натякала, що вже не може дочекатися, коли кумі дасть їй спокій. Але цього разу вона поводилась інакше. Погляд Гераї, який вона звично відводила кудись у бік, тепер прикутий до кумі. «Ого, дивина, Що це з тобою сьогодні? Ти про що?» Просто за всі ці роки мені ще ніколи не вдавалося так легко побачитися з тобою. Справді, ще б пак. Ох, Кумі, вибач мене за це. Гіраї знизала плечима. Кумі повільно наблизилась до Гіраї, дещо розслабившись від її незвичної поведінки. Ммм, можна зробити замовлення. Я хотіла б кави, кілька тостів, рис із карі і парфет. Гукнула вона до Киї за барною стійкою «А гаразд, уже готується», Сказала Киї і кинула швидкий погляд на Гіраї Побачивши, що та знову стала собою Вона заспокоїлась і пішла на кухню «Можу я тут сісти?» нерішуче запитала Кумі Відсовуючи стільця навпроти Гіраї Звісно, Гіраї посміхнулась Утішена, Кумі теж посміхнулася І повільно опустилась на стільця Якийсь час обоє сиділи мовчки, просто дивились одна на одну. Кумі іноді опускала голову. Вона ніяковосовувалась на стільці і ніяк не могла заспокоїтись. Герай не відривала від неї очей, щаслива, що може її бачити. Кумі відповіла на її уважний погляд. «Сьогодні справді коїться щось дивне», – пробурмотіла вона. «Тобто...» «Таке відчуття, ніби ми вже цілу вічність такого не робили, не сиділи отак дивлячись одна на одну. Не робили? Ой, та годі тобі, коли я приїздила в останнє, то стояла на твоєму порозі, а ти не хотіла відчиняти мені двері. А до того ти тікала від мене, а я мусила бігати за тобою. А іншого разу ти перейшла на другий бік вулиці, щоб уникнути мене, а ще перед тим. Твоя правда – це жахливо». Погодилась Гіраї. Вона знала, що Кумі мала безліч таких прикладів. Вона справді вдавала ніби не вдома, хоча у квартирі горіло світло. Прикидалася п'яною, як чіп, і запитувала, «Ти хто така?» Удаючи, ніби не впізнала сестру. Ніколи не читала її листів, просто викидала їх. Навіть останнього листа. Вона була жахливою старшою сестрою. «Ну, така вже в тебе вдача». «Вибач, Кумі, мені справді дуже шкода». Гераї показала язика, аби поліпшити їм обов настрій. Поведінка Гераї кардинально відрізнялася від усіх її попередніх вибриків. Кумі не могла змовчати про це. «Скажи правду, щось трапилось?» – схвильовано запитала Кумі. Гм, що ти маєш на увазі?» «Годі, ти поводишся дуже дивно. Справді? Щось трапилось?» «Ні, нічого такого». Удавано невинним тоном відказала Гіраї, докладаючи зусиль, аби це звучало природно і зовсім не силовано. Від того, як занепокоєно і здивовано дивилась на неї кумі, здавалось, наче це їй, Гіраї, залишилося жити лише кілька годин. Вона уявляла себе персонажем якоїсь дурнуватої телевізійної драми, який раптом вирішив покаятись на порозі смерті. Від такої жорстокої іронії очі почервоніли і почали набиратися сльозами. Адже це не їй судилось померти. Сповнена емоціями, гірая більше не могла дивитись на сестру і опустила голову. Ось тримайте, Киї саме вчасно принесла каву. Гіра їй швидко підняла на неї очі. Дякую, сказала кумі та ввічливо кивнула. Будь ласка, відповіла Киї, ставлячи каву на стіл. Вона теж легенько кивнула і повернулася за барну стійку. Розмова обірвалася, і граї не могла видобути із себе жодного слова. Відколи кумі прийшла до кафе, вона прагнула міцно її обійняти і крикнути «Не помирай!». Тож тепер витрачала всі сили, щоб стриматись і не зробити цього. Коли пауза аж надто затягнулася, кумі занепокоїлась. Вона ній ковосовалась на стільці – Згинаючи руками записника, якого тримала на колінах, раз зеркала на настінного годинника. Кумі нічого не сказала, однак з її поведінки Гераїс здогадалась про думки сестри. Кумі добирала слова. Опустивши голову, подумки повторювала те, що хотіла сказати. Саме прохання, звісно ж, було простим. «Будь ласка, повертайся додому». Та озвучити його було ох як непросто. Їй було так важко це сказати, адже щоразу, коли впродовж останніх років вона торкалась тієї теми, і грає категорично відмовлялася. Що більше вона відмахувалась і відмовлялась, то більш відчуженою ставала. Кумі ніколи не опускала рук, байдуж скільки разів граї відмовила їй, але так і не звикла до сестриного ні. Щоразу це слово завдавало їй болю і дуже засмучувало. Коли гіраї збагнула, як важко було кумі постійно переживати такі почуття, напруга в її грудях, здавалося, дійшла межі і от-от мала розірвати її. Стільки років кумі доводилось тримати в собі ці почуття. Тієї миті кумі саме розмірковувала, що гіраї вкотре відмовиться, тому й не дивно, що розгубилася. Вона щоразу вперто збирала докупи свою хоробрість, але ніколи не здавалась. Ніколи. Кумі підняла голову і впевнено подивилась в очі сестри. Гераї не відвела погляду. Вона теж дивилась на Кумі. Та рвучку втягнула повітря і вже готова була щось сказати. «Гаразд, я не проти повернутися додому», – відповіла Гіраї. Це не можна було вважати відповіддю, бо Кумі ще не встигла нічого сказати. Але Гіраї добре знала, що вона збиралася сказати, тому відповіла на її незмінне. «Я хочу, щоб ти повернулась додому». Обличчя куміна було з пантеличеного верезу, ніби вона не зрозуміла, що тільки-но сказала Гіраї. «Що?» – запитала вона. «Гаразд, я не проти повернутися додому до готелю Такакура», – обережно і повільно повторила Гіраї. Обличчя Кумі досі виражало недовіру. «Справді?» «Але ти й сама знаєш, що від мене небагато користі», – винувато додала Гіраї. «Не страшно, нема проблем, навчишся всього в процесі. Тато з мамою так утішиться, навіть не сумніваюся». «Справді?» «Ну, звісно!» Кумі низько схилила голову. Її обличчя враз почервоніло, і вона заплакала. «Що таке?» Цього разу настала черга Гіраї тривожитись. Вона знала причину сестриних сліз. Якщо Гераї повернеться і візьме на себе готель, Кумі дістане свою свободу. Через стільки років її наполегливі спроби переконати Гіраї нарешті завершаться успіхом. Тому й не дивно, що вона така щаслива. Але Гіраї гадки не мала, що ця звістка змусить її сестру плакати. Я завжди про це мріяла. Пробормотіла Кумі, опустивши голову. Її сльози капали на стіл. Серце Гіраї шалено стукотіло. То Кумі справді мала власні мрії. Вона теж хотіла щось зробити. Егоїзм Гіраї не дав їй змоги втілити ці мрії в життя. Мрії, які вартували її сліз. Гераї подумала, що не завадило б дізнатись про заповітну мрію Кумі. Проте... «Чому вона завадила здійснитись?» «Про що ти мріяла?» – запитала вона. Кумі підняла на неї свої почервонілі заплакані очі і глибоко вдихнула. «Щоб ми разом керували готелем. Ми з тобою!» – відповіла вона. На її обличчі розквітла широка усмішка. Ще ніколи Гіраї не бачила, щоб Кумі так радісно і щасливо посміхалася. Вона пригадала те, що сказала Киї три дні тому. Вона ображається на мене. Вона не хотіла, щоб він переходив до неї. Я постійно кажу їй, що не хочу повертатись додому, а вона знову і знову намагається переконати мене. Наполегливо це ще мало сказане. Я не хочу бачити його. Це написано в неї на обличчі, через те, що я зробила. Їй тепер доведеться стати управителькою готелю, яким вона не хоче займатись. Вона хоче, щоб я повернулась додому, і тоді вона дістане свободу. Мені здається, ніби вона тисне на мене. Викинь його. Уявляю, що там. Мені справді важко самій. Будь ласка, повернись додому. Не страшно, навчишся всього в процесі і таке інше. Усе це сказала вона Гераї, Але помилилась. Кумі зовсім на неї не ображалася. Припущення, що сестра не хотіла успадковувати готель, теж виявилось хибним. Кумі не полишала спроб переконати Гіраї повернутися лише тому, що це була її мрія, а зовсім не через бажання дістати свободу чи тому, що в чомусь звинувачувала сестру. Кумі вже давно мріяла керувати готелем разом з Гіраї, та мрія не змінилася, як і сама її сестричка, яка сиділа перед нею зі сльозами радості на щеках Її маленька Кумі, яка всім серцем любила свою старшу сеструню Знов і знов приїздила, аби переконати її повернутися додому І ніколи не втрачала надії Тоді, як батьки відмовились від неї, маленька сестричка вірила Що одного дня Гіраї таки повернеться Якою милою і кумедною вона була в дитинстві Маленькою дівчинкою, яка всюди ходила хвостиком за сестрою, вигукуючи. «Сеструню! Сеструню!» Тієї миті Гіраї відчула, як сильно любить свою сестру. Однак маленька сестричка, яку вона так любила, загинула. Гіраїв вже ледве стримувала відчай. «Не смій помирати! Я не хочу, щоб ти помирала!» «Ку? Кумі!» Гіраї чутно вимовила її ім'я – Наче воно в неї просто вирвалось Навіть попри те, що всі її намагання були марними Вона хотіла завадити смерті сестри Так Кумі, схоже, її не почула «Почекай хвильку, маю вибігти до вбиральні Треба поправити макіяж» Сказала Кумі, підводячи зі стільця «Кумі!» – раптом вигукнула Гіраї Кумі вже встигла відійти Але покрик Гіраї спини її. М-м, що? приголомшено запитала вона. і не знала, що сказати. Ніякі слова не могли змінити теперішнього. Його вже було написано. М-м, нічого, вибач. Але це не було нічого. Не йди, не помирай, вибач. Будь ласка, пробач мені. Якби ти не приїхала зустріти зі мною, ти досі була б жива. Вона хотіла сказати стільки всього, Хотіла вибачитись за те, що так егоїстично пішла з дому, очікуючи, що Кумі самотужки дбатиме про їхніх батьків та успадкує готель. Вона не лише ніколи не замислювалася, як важко було її сім'ї, а й навіть не намагалася з'ясувати справжні почуття сестри, які спонукали Кумі викроювати час у своєму шаленому графіку і приїздити або зустрітися з нею. Тепер я знаю, чого тобі довелося натерпітися з такою старшою сестрою, як я. Мені дуже шкода. Однак жодне з цих почуттів вона не могла висловити. Насправді вона ніколи їх не розуміла. То що їй зараз казати? Що вона хотіла б сказати? Кумі лагідно дивилась на сестру. Хоча та й сказала нічого, вона чекала наступних слів Гераї. Зрештою, зрозуміла, що та хотіла промовити щось важливе. Як лагідно ти дивишся на мене після стількох років моєї жахливої поведінки. Ти завжди була доброю до мене і терпляче чекала, так довго чекала. Завжди мріяла, щоб ми разом керували готелем. Ніколи не втрачала надії, а я? Після тривалої паузи, заплутавшись у своїх почуттях, Герай нарешті спромоглась на слово і пробурмотіла. «Дякую». Вона не була певна, що одне це слово могло вмістити всі її почуття. Але тієї миті Герай вклала в нього всю свою душу. Кумі якусь хвильку дивилась на неї спантеличено, а потім широко посміхнулася. «Ти сьогодні точно якась дивна». «Так, мабуть», – відказала Герай. Це з останніх сил, якомога радісніше, посміхнулася. Начебто вдовольнившись цим, кумі знизила плечима, розвернулася і пішла до вбиральні. «Кумі!» Іграї дивилась у слід сестрі. Її очі налилися сльозами. Вона відчувала, що більше не зможе їх стримувати. Проте жодного разу не кліпнула. прикипіла очима до спини кумі і проведжала її поглядом, поки сестра не зникла за дверима. Лише тоді опустила голову. Сльози котились її щиками і скрапували на стіл. Горе витіснило всі інші почуття. Гера їй хотілося кричати, ридати, але вона не могла цього зробити. Якщо вона закричить, її почує кумі. Гера їй відчаї прикрила рота рукою, щоб у неї не вирвалось. «Кумі! Кумі!» Здригалася всім тілом і тихенько плакала. Киї, занепокоєна її дивною поведінкою гукнула з кухні. Гера, з тобою все гаразд. Біп, біп, біп, біп, несподівано почулося з її чашки. То був сигнал, який попереджав, що кава от-от вистигне. О, ні, цей сигнал. Киї відразу все зрозуміла адже застережний звуковий сигнал використовували тільки тоді, коли хтось навідував померлих друзів чи родичів. Гіраї сказала, що повернулася побачитися з Кумі. Ой, лишенько, її мила молодша сестра. Коли Кумі зайшла до вбиральні, Киї поглянула на Гіраї. Це неможливо, нажахно пробурмотіла вона. Гіраї підняла очі на Киї і тільки сумовито кивнула, та здавалося, зацепеніла. – Гіраї, – сказала вона. – Знаю. Гіраї взяла чашку з кавою. Я маю випити її, так? Киї нічого не відповіла. Вона не могла говорити. Гіраї піднесла чашку до вуст. Удихнула і зі стогоном видихнула повітря. У тому стогоні зібрався весь болючий смуток, що витікав з її розбитого серця. Я лише хочу побачити її обличчя. Ще раз. Та якщо затримаюсь тут, не зможу подивитися.